și în și pe pământ, el tată, sfânt. Aducând din nou vestea cea bună pe calea undelor din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, anunțăm, iubiți ascultători, deschiderea programului L140, în cadrul căruia vom studia pentru început versetul 30 de la Luca de la capitolul 10. Înainte de aceasta, haideți însă să-l mai urmărim pe Pavelică, de data aceasta, în explorările pe care le face el, de dincolo de după o stâncă, pe care în imaginația lui și-o închipuia că ar fi limita țării luminii. În lecțiunea trecută, l-am lăsat tocmai în momentul când reușise să escaladeze acel pisc de stâncă, ca să descopere după aceea un peisaj care l-a adus în extaz de bucurie. Tot minunându-se el, a pus piciorul cu grijă pe o de stâncă de dedesubtul lui. Dar ce era acolo? Nu departe de izvor se afla un fel de ușă în stâncă. O, de-ar putea să răzbată acolo târându-se. Deschiderea însă era așa de mică încât cu greu să intre. Din fericire, printr-o crăpătură, o rază de lumină i-a îngăduit să vadă înăuntru. Ai zice că e o cameră, la mijloc o masă și o bancă, pe pereți pânze de păianjeni, jos mușchi uscat adus de vânt. E foarte bună de locuit, zicea Pavelica. Poate că cine știe, cineva chiar locuiește aici. Nu fără fiori de emoție, a intrat. Ce este oare pe masă? O carte. Copilul o deschide și silabisește cuvintele pe care le găsește scrise pe cea din tăi pagină, care sunau astfel. Oricine ai fi tu, acela care iei în mână această carte sfântă, Citește-o stăruitor și cu atenție rând cu rând. Ea îți va arăta calea care duce din această vale a plângerii în țara unde nu este noapte și unde soarele nu apune în țara luminii și a fericirii veșnice. O, se gândea Pavelic, era deci adevărat, nu se înșelase. Și acest tainic volumaș negru o să arate drumul către țara luminii. Așadar, țara asta, măcar că nu se găsea pe hartă, exista într-adevăr în toată frumusețea și măreția ei. Pavelica s-a așezat cu capul său bălai între mâini, cu coatele pe masă și a început să citească. Dorea mult să sară prima pagină care n-avea decât o înșirare de nume, dar era scris pe prima pagină rând cu rând, așa erau instrucțiunile fără îndoială că trebuie să fi fost numele locuitorilor țării acestor nume străine care se potriveau așa de bine cu ținutul. Apoi urmau niște nume mai cunoscute, Iosif și Maria. În sfârșit, foarte frumos, Emanuel, Dumnezeu cu este cu noi, adică un sfânt deci de vreme ce Dumnezeu era cu el. Și pavelică privea în jurul lui îngrijorat. La urmă se spune că se născuse un copil căruia i se dăduse numele Isus. Vai, ce nume frumos și mai frumos decât Emanuel! Pavelica auzise or cuvintele, lăudat fie Isus Hristos. Iar în cazul de groază neașteptată ziceau oamenii Isus, Maria Iosif. A, oare să fi fost aceleași nume de care vorbea cartea? Doamne Dumnezeule, ajută-mă! cum spunea bunicul în momentele de primejdie. Apoi, Pavelica continua să citească. Cele ce au urmat erau mai puțin greu de înțeles. Cartea istorisea cum la vremea nașterii lui Isus, în Betleem, un oarecare Irod era rege și cum niște înțelepți, acești magi erau desigur foarte înțelepți, au venit la acest rege dornici să vadă pe micul copil. Ce putea fi oare steaua pe care o răie ei în răsărit? Deci ei doreau să vadă copilul, dar nimeni nu li-l putea arăta. Iau trimis în sfârșit la betlehem și steaua le fusese călăuză. Ea mergea pe cer. Înaintea lor, ei o urmau pe pământ și deodată s-au oprit și acolo în casă au găsit pe copilul Isus. Vai, trebuie că a fost un prinț încântător de vreme ce i-au căzut în genunchi plinii de respect și au oferit aur, tămâie și smirnă. Aceste din urmă două daruri erau oare de mâncare? Așa, după aceea ei s-au întors în țara lor pe alt drum, după cum le poruncise Dumnezeu. Vai, ce frumos, zice el bătând din palme. Acest rod era, gândesc eu, un balaur care vrea să sfâșie pe copilul Iisus, dar a fost împiedicat. Că, vezi, un înger a venit de cu seara să le spună să plece. Maria, Iosif și copilașul au plecat. Adevărat cavaler era acest Iosif. Au avut de mers mult, cred eu, că foarte mult. O, oh, dar ce grozav trebuie să fi fost când acest balaur a dat pierzării pe toți copilașii. Vai, și ce trebuie să fi plâns bietele lor mame, fără ca cineva să le fi putut mângâia. Bine că a trebuit să moară balaurul acesta până la urmă. Cel puțin Iosif și-a putut aduce înapoi copilul Iisus și au venit să statornicească la Nazaret. Vai, ce de lucruri am aflat astăzi despre Țara Luminii, dar să mă opresc aici ca să nu ne liniștesc prea mult pe bunicul. Căci, oricum, nu e așa de departe și am să mai vin pe aici în fiecare zi sau măcar duminicile. Trebuie numai decât să știu ce s-a făcut cu acest prinț încântător și să găsesc pentru mine drumul către Țara Luminii. Iubiți ascultători, cât de mult a putut să-i spună cuvântului Dumnezeu acestui copil care n-a avut mintea otrăvită cu lucrurile de pe pământ. Imaginația lui era curată și a putut să fie impresionat atât de adânc și mișcat de suferințele Domnului Isus de toate cele prin care a trecut. Știți că cum vin lucrurile acestea? Bucătăresele au câte o tigaie sau câte o cratiță, pe care o țin special numai pentru prăjit cartofi sau carne, pentru topit untură și pe care le folosesc numai în acest scop. cât de nepricepuți am fi noi bărbați între ale bucătăriei, ne dăm seama că o cratiță în care se prăjește carne în fiecare zi și probabil se mai și arde, nu este bună să fierbinea lapte, pentru că oricât de bine ai curățat, mirosul de carne s-a impregnat atât de adânc în pereții oalei, încât își va lăsa izul de carne afumată în lapte. Ei bine, pe plan spiritual lucrurile se prezintă aproximativ la fel. Într-o minte, într-o inimă, într-o imaginație, în care toată săptămâna ai băgat fel de fel de lucruri otrăvite și rele ale lumii, vino acum duminica și toarnă în ea mireasma minunată a Harului Divin și Sfânt al Lui Dumnezeu. Nu e așa că va avea întotdeauna un iz, o reminiscență a ceea ce ai pus în inima ta toată săptămâna? Aici trebuie să căutăm motivul pentru care adunările copiilor lui Dumnezeu, atmosfera de biserici, este atât de poluată. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm, ca și cu ocazia mesajului de astăzi, să înțelegem mai bine adevărul acesta, să nu ne mai murdărim, să nu ne mai impregnăm sufletele și inimile, imaginațiile noastre cu lucrurile trecătoare, ca să devine din ce în ce mai sensibile față de realitățile veșnice. Amin. Cu tine n-au parte Mântuitorul meu Din orice prământare Tu să mă iei mără Să iei Din orice frământare, cu tine la o parte, tu să mă iei mereu. Dar să știți că Dumnezeu nu vine să ne smulgă cu sila, noi să ne ținem cu amândouă mâinile de lucrurile, de lucrurile acestea pământești trecătoare, iar El să ne tragă de haină, să ne rupă, să ne tragă spre cele veșnice. Nu! El ne ia dacă noi vrem și venim. Iubiți ascultători, suntem la versetul 30 din Luca de la capitolul 10, unde, fiind întrebat de către cărturarul acela care vrea să-l ispitească cine este aproapele meu, Domnul Iisus îi dă răspunsul următor. Isus a luat din nou cuvântul și a zis, un om se cobora din Ierusalim la Erihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut l au plecat și l-au lăsat aproape mort. Iubiți ascultători, Domnul Isus a spus pilda aceasta... Ca să ne înveți în primul rând adevărul despre cine este aproapele nostru și despre dragostea și mila față de el. Dar cuvântul lui Dumnezeu este bogat, foarte bogat în înțeleșiut și toate au în vedere desăvârșirea noastră și slava lui Dumnezeu. Să-l citim așadar cu atenție ca să avem un folos în toate privințele. Iisus a luat din nou cuvântul. Aceasta este expresia cu care ni se deschide versetul 30. Da. Așa este Mântuitorul nostru. Din nou și din nou El ia cuvântul ca să ne învețe limpede și cu adevărul Său. El nu vrea să rămânem cu vreo sau nelămurire în sufletul nostru, ci dorește de plina noastră luminare. Să îndrăznim deci la El cu toate nelămuririle noastre și ne va învăța cu răbdare și pe deplin. Pe urmă Domnul continuă: Un om se cobora din Ierusalim la Erihon, a căzut între niște tâlhari. În limba greacă, la om îi se spune antropos și întâlmăcire însemnează privitor în sus. Un om adevărat nu trebuie să părăsească, nu trebuie să coboare din stările înalte, din stările cerești, cum, care sunt simbolizate aici de Ierusalim. Nu trebuie să se coboare în locurile și lucrurile de jos, care sunt simbolizate de Ierihon, pentru că totdeauna cade între tâlhari. Rămâi om atunci când privești în sus și umbli după lucrurile de sus, când duhul, cu Duhul tău ești în locurile cerești în Ierusalimul de sus. Să ne silim, iubiții mei, să fim totdeauna oameni. Talmudul evreiesc zice, acolo unde nu sunt oameni, străduiește-te tu să fii om. Cine din punct de vedere duhovnicesc a ajuns în Ierusalim să nu mai coboare din el la Erihon, ca să nu cadă între Tlhari. Spre deosebire de Ierusalim, care era centrul capitala lui Dumnezeu unde se aduceau jetve și se învăța legea sfântă, Ierihonul era centrul cultului idolatru al zeiței lumii, deci o icoană a lumii religioase și, în același timp, păcătoase. Tâlharii între care a căzut omul coborând din Ierusalim sunt ispitele, îngrijorările vieții, Păcatele și învățăturile rătăcite care năvălesc fără mile asupra lui, dezbrăcându-l de tot ce-i frumos, jefuindu-l de tot ce-i valoros și după ce-l bat zdravân, adică mustrările de cuget, îl lasă aproape mort, fără putere să se ridice. Aceasta este imaginea tuturor acelora care se ocupă cu lucrurile de pe pământ, care îți gășesc plăcerea în lucrurile acestea trecătoare. Avem noi oare ceva de învățat de aici? Să cugetăm adânc! În versetul 31, Domnul Isus își continuă sirea în felul următor. Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Când te cobori din stările înalte din Ierusalim, înspre lucrurile de jos în cetatea lumii în Ierihon, nu-ți merge bine și nici nu poți săvârși binele oricine ai fi. Domnul să spune aici, din întâmplare se cobora pe același drum un preot. Un preot este focul lui Dumnezeu pe pământ. Cuvântul preot în tălmăcir, însemnează cel înzestrat cu focul sfânt sau cel care îngrijește focul. Iar în limba greacă vine de la piros, adică foc. În viața celui aprins de focul lui Dumnezeu și care tot timpul atârne de Dumnezeu, nu mai poate lucra întâmplarea. Domnul să spune aici, din întâmplare se cobora un preot, pe drumul acela care duce la Erihon. Așa ceva nu este admis în viața preotului a focului sfânt al lui Dumnezeu. El tot ce face, face numai sub călăuzirea lui Dumnezeu. Și dacă face într-un alt fel, din întâmplare, atunci nu-și mai poate împlini chemarea sa printre oameni, nu mai poate săvârși binele, nu-l mai reprezintă pe Dumnezeu. Focul nu-și poate păstra existența decât înălțându-se. Aceasta este o lege fizică peste care nu se poate trece. Focul nu arde în jos, flăcările focului întotdeauna se înalță în sus. Chiar dacă întorci spre pământ o lumânare aprinsă, Focul ei tot în sus își îndreaptă vârful și dacă este ținut mai mult în jos, se stinge, deci nu-și mai poate îndeplini menirea. Aici spune Domnul Isus: din întâmplare se cobora. Dacă lași să lucreze întâmplarea în viața ta, să știi, totdeauna vei coborâ din cele ale lui Dumnezeu spre cele firești și lumești, Credinciosul le fratele meu, tu nu uita, tu ești preotul lui Dumnezeu între oameni, Mântuitorul Hristos te-a făcut așa. Toți creștinii adevărați sunt preoți, așa după cum cuvântul lui Dumnezeu ne arată limpede și clar în întâia epistolă a apostolului Petru, capitolul 2 cu versetul 5 și de asemenea versetul 19. Adică toți copiii lui Dumnezeu sunt focul sfânt pe care l-a aprins Domnul Isus pe pământ, după cum se vede la Luca 12:49. 49. Când lucrează întâmplarea în viața ta, nu mai poți să săvârși binele. Treci pe lângă aproapele și nici nu-i mai observi nevoile. Treci pe lângă adevăr și nu-l mai cunoști. Treci pe lângă dragoste și nu te mai mișcă. Are loc fenomenul despre care vorbeam prin comparație cu... Cratița în care se fierbe untură toată săptămâna. Dacă ai fiert untură toată săptămâna în ea, cu greu mai iese mirosul acela afară și orice ai pune un untură miroase. Așa și cu omul, cu preotul care se ocupă cu cele de jos, este greu, devine din ce în ce mai insensibil față de cele cerești până când se împietrește de tot. Așadar, Domnul să spune, din întâmplare se cobora pe același drum un preot. Și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Să știți, numai când rămâi în Dumnezeu, în locurile cerești, în Hristos Isus, numai când te ocupi cu lucrurile lui Dumnezeu, numai când te ocupi cu scriptura, cu literatură religioasă, cu părtășia frățească, numai când te ocup de nevoile altora, când petreci timp în rugăciune și meditare asupra cuvântului lui Dumnezeu, numai atunci ai ochiul credinței și al dragostei deschis, numai atunci poți să vezi nevoile celor din jurul tău. Numai atunci nu lucrează întâmplarea în viața ta, căci întâmplarea te face să treci pe alăturea de dragoste, întâmplarea te face să treci pe alăturea de milă. Dumnezeu însă, dacă atârni în totul de El, te apleacă spre cel căzut între hari, îți deschide ochii ca să vezi nevoile oamenilor. Aceasta e voia Lui. Cine pleacă să ajute pe alții, totdeauna se suie spre o asemănare mai desăvârșită cu Dumnezeu, trăind, umblând și lucrând tot mai asemenea lui. În versetul următor, versetul 32, Domnul Isus își continuă prezentarea pildei în felul următor. Un levit trecea și el prin locul acela, și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Levit însemnează urmaș al lui Levi, Levi fiind unul din fiii lui Iacov, una din cele 12 seminții ale lui Israel. Numele Levi în tălmăcire înseamnă alipire. Toți urmașii lui Levi au fost aleși de Dumnezeu ca să împlinească slujba lui în mijlocul poporului lui Israel. Dar nu numai Dumnezeu i-a ales pe ei, ci și ei. L-au ales pe el, adică s-au alipit de ființa și voia lui. Leviții, la fel ca și preoții, erau reprezentanții lui Dumnezeu în mijlocul poporului lui Israel. Ei îndeplineau toate slujbele pentru popor înaintea lui Dumnezeu la cortul întâlnirii și mai ales la templu. De aceea ei trebuiau să se păstreze mereu într-o stare duhovnicească înaltă. Versetul de mai sus ne spune că un levit cobora, deci cobora din Ierusalim la Erihon. La fel ca și preotul dinaintea lui, a trecut nepăsător pe lângă omul care zăcea rănit la marginea drumului. Vedeți, când te cobori din stările înalte de părtășie, de alipire cu Dumnezeu, prin părtășie cu frații și cuvântul lui, și când te duci pe drumurile lumii și te ocupi cu distracțiile și plăcerile lumii, cu grijile lumii acestea, nu mai poți fi de folos lucrării lui Dumnezeu de ajutorare și mântuire a oamenilor. Dacă te uiți în Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu imediat te face conștient de nevoile fraților și surorilor tale. Dacă te uiți într-un ecran de televizor, așa ceva nu se mai întâmplă. Dacă, în timp ce te uiți în scriptură, sau ai părtășie cu frații, inima ți se înduioșează și ți se umple de dragoste și de miră față de frații și surorile tale, față de cei în nevoie, mișcându-te către ei și dându-le o mână de ajutor, fie în lucruri materiale, fie printr-o părtășie dulce sufletească, în timp ce te uiți într-un ecran de televizor, se întâmplă o reacție inversă și te umple de dorul și de ambiția, de plăcerea de a strânge cât mai multe bogății, te umple de invidie față de alții care au mai mult decât tine, te umple de animozitate și de răceală față de toți ceilalți, alimentându-ți ambiția de a deveni cineva cât mai mare în lumea aceasta, de a agonisi cât mai mult ca să ai ce lăsa pe pământ pentru care să se bată urmașii tăi. Așadar, dacă te cobori din cele cerești către cele pământești, nu mai ai ochi care să vadă, nici inimă care să ajute pe cei nevoiași. Toată starea ta lăuntrică nu mai este potrivită pentru așa ceva. Tu însuți, într-o oarecare măsură, ești căzut și ai nevoie de ridicare. Un căzut nu poate ridica pe un alt căzut. Numai cei care rămân alipiți de Dumnezeu care își păstrează locul unde e așezat el, adică în starea înaltă de cer, ocupându-se cu lucrurile de sus, numai aceștia pot vedea nevoile oamenilor și îi pot ajuta cu adevărat. Nu este de ajuns să porți un nume frumos, preot sau revit, ci trebuie să trăiești după cum ți-e numere și poți trăi numai atunci când rămâi în locul unde te-a așezat Dumnezeu în cele cerești. În versetul 33, Domnul Isus ne prezintă o a treia persoană care trece prin locul unde era cel căzut între telhari. Citim versetul. Dar un samaritan care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. În versetele dinainte citim despre un preot și un levit care au trecut nepăsători pe alături de omul care zăcea în drum rănit și jefuit de tâlhari. După părerea majorității cercetătorilor Sfintelor Scripturi, pilda aceasta Mântuitorului, pe lângă înțelesul simplu, că adică orice om trebuie să-și iubească și să-și ajute aproape recăzut în nevoie, mai poate fi interpretată și în mod alegoric, figurativ, adică un adevăr spiritual care poate fi înțeles prin mijloace și asemănări concrete. În felul acesta, omul căzut între tâlhari arată, pe tot omul robit de păcat, preotul și levitul arată legea lui Moise sau pe reprezentanții legii și ai oricărei alte religii care nu simt cu cel nevoiaș și nici nu-l pot ajuta. Iar samaritanul milostiv înfățișează pe Mântuitorul Iisus Hristos, Harul, care s-a plecat spre omul căzut în păcat și în moarte, ridicându-l cu milă și ajutându-l ca să se vindece. Oricâte explicații s-ar da acestei pilde, un lucru învățăm sigur și fără niciun ocol. Omul căzut în nenorocire, atât trupește cât și dihovnicește, poate fi ajutat numai de oamenii în care a lucrat și încă lucrează harul lui Dumnezeu, oamenii care sunt eliberați de duhul legii, oamenii care își păstrează viața la un nivel ceresc, Oamenii care s-au contopit prin credință și pocăință cu Domnul Isus Marele Samaritean, trăind felul lui de-a fi. Lumea este plină de oameni căzuți în nenorocire, care au nevoie să fie ajutați. Dragul meu, ești tu unul din cei care ajută pe alții? Este o întrebare care te îndeamnă la cercetare. Dacă ești cu adevărat creștin vei căuta să cunoști adevărul și în privința aceasta, căci orice creștin trebuie să semene cu Hristos, după care își trage numele. Deci Domnul Sus ne spune că un samaritan care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut i s-a făcut milă de el. Spre deosebire de preotul și levitul care coborau, din Ierusalim la Erihon și care au trecut nepăsători pe lângă omul rănit, samariteanul nu avea aceeași țintă ca ei, ci el era în călătorie. Deci nu cobora din Ierusalim și nici nu era Erihonul ținta lui. El a văzut de departe pe cel căzut și a venit în locul unde era el ca să-l ajute. I s-a făcut milă de el. Deci, deosebirea esențială, între samaritani pe de o parte, preotul și levitul pe de cealaltă parte, constă în două elemente principale. 1. Preotul și levitul se coborau în timp ce Samaritanul era în călătorie. Iar al doilea, preotul și levitul mergeau spre lucrurile de jos, Ierihonul, pe când Samaritanul avea o altă țintă. Despre el se spune numai că era în călătorie. Când ești cu adevărat străin și călător pe pământ, când nu ești legat de nimic din cele de jos, când nu te robește duhul legii sau al unei partide religioase, când nu umbli după o slavă de șartă, atunci poți să ajuți pe alții, atunci înțelegi mai bine nevoile lor, abia atunci ai inimă de ajutat. Numai acela care se odihnește în Domnul Isus are Duhul lui de milos samaritean care vede nevoile oamenilor. Goethe, un mare poet german, spune așa. Cel ce privește cu reculegere în jur, află cum se înfăptuiește dragostea. Aceasta este o nouă aluzie făcută de un mare om, de un mare artist de poetul Goethe. La adevărul că tainele mari ale lui Dumnezeu se descopăr celor care stau în singurătate retrasă cât mai mult cu el. Duhul lui Hristos din noi ne dă ochi ca să vedem pe cei nenorociți și ne dă inimă plină de milă ca să-i putem ajuta. Legea nu are milă, preotul și levitul, ci numai Harul, adică Hristos, reprezentat prin samaritanul milos, se pleacă spre cel căzut. De felul cum privim pe oameni în nevoile lor, ne așezăm pe terenul legii sau al Harului. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului L140, care vă vine cu multă dragoste din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Domnul să ne ajute pe toți să înțelegem bine însemnătatea, importanța capitală, a preocupării noastre cu lucrurile cerești. Facă Domnul să fim atât de plini și de preocupați de lucrurile cerești, încât mireasma sfântă și plăcută a cerului să îmiresmeze toate locurile și toți oamenii pe lângă care trecem. Amin. Nu poți fi în aceeași clipă, strâmb și drept, strâmb și drept. Foc în pie, foc în piept. Nu pot să păstrezi în tine Două stări, două stări. Cei pățari nici nu-și pot ține Capul sus când Domnul vine.